Meine Zähne tun nicht weh. Das passt nicht zu mir. Ich werde die Frage nicht beantworten. Der Vater kauft nicht die Tasche.